Боже, як я люблю Тарантіно. Це ж зовсім не тяжко. Буду стріляти всіх, поки не перевів все блядське гніздо, сказала вголос Аліса і підійшла до будків, який під столом сидів ще один бомжацького виду сторож у ватнику і маті з надписом Fuck me, I'm blind. Аліса стала на коліна і зазирнула під стіл. Коли приїдуть мінти, не трогай мене, я тебе прошу, заблагов бомж. Коли приїдуть мінти, хвилин за 15, може, раніше. Дякую, всаджуючи порцію порізаних дюберів йому в голову, Аліса підвелася з колін і вийшла на вулицю.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 Який там фіг розбереться, якої давності ті сліди? Давай, дівчина, мочи і нісци. Аліса поїхала в бік, який показував ліше, і з розгону метрів через 300 пробила огорожу з колючого дроту, Залишається за собою три викорчувані стопчики, на яких вона трималася. Вони їхали з годину, не повертаючи голови, аж поки машина задимілася під капотом. До міста було вже близько. Мінти приїхали через 8 хвилин після того, як Аліса і Віталій пробили огорожу. В криці швидкої вже лежали трупи фріці і композитора. Поліцейські повилазили з машини і обслідували вагончик.